Гаразд, подзвони мені завтра. До речі, бачив сьогодні повтор вчорашніх кримінальних новин. Там розповідали про Віктора. Ніколи не повірю, що такий жук, як Віктор, вийшов був вночі без охорони до когось, кого варто було побоюватись. А Славика, наскільки мені відомо, він навіть не сприймав серйозно. От і міркуй. Потроху Оля почала втрачати нитко розмови. Розімлівши від вина, вона не мала бажання розплутувати загадки, їй хотілося насолоджуватися смачною вечерею, приємним співрозмовником та чаруючою музикою. Оттягнувшись, вона побачила, що музиканти покинули невеличку сцену, в кутку залу і тепер з'юрбилися коло їхньої кабінки, граючи тільки для них з Максом. Оля раптом усвідомила, ні за що в світі вона не повірить у те, що цей хлопець з глибокими карами очима вбивця. Вбивця просто не міг мати очей схожих на гидкі піски, які її затягувало все дуще. Оля щільно загорнулася в домашній светер. «Ти як хочеш», але вони з Катериною зовсім не причетні, вкотре повторила вона. «Я взагалі не розумію, до чого такі розмови. Ще вчора ти сама мені доводила, що ми майже викрили вбивцю і знайшли гроші. І єдиний, хто міг це скоїти, це слави, а тепер торочиш, що сумніваєшся». Оля у запалі метушилась по кухні, незграбно вимахуючи руками і гарячко підбираючи аргументи на свою користь. На дворі періщив рясний дощ, краплі, якого надсадно вистукували по підвіконню, примушуючи їх обох підвищувати голос, наче вони збиралися перекричати зливу. І Оля відчула, що захрипла, чи то від надлишкої емоцій, чи то від квітневого холоду. Та сядь уже, бо вб'єш мене ненароком. От я не розумію, чого ти кидаєшся грудьми на амбразур. Невже він за один вечір встиг справити на тебе таке враження? Начебто передбачалося, що ти зачаруєш його, а не навпаки. Жанна аж занадто серйозна і навіть вдавно агресивна. Не дозволяла собі в усмішки, проте у її погляді плескалася така безмежна іронія, від якої воля ще дуще розпалювалася. «Невже ти справді запала на цього периферійного красень? Недовго ж ти берегла вірність Ясику?» «Тут нема нічого особистого», – зашарілася Ольга, «ківа мені заборонено висловлювати власні враження?» «Чого ж? Будь ласка, висловлюй!» Мило, того дозволила, Жанна, але незрозуміло, на чому твої враження ґрунтуються. Храще згадай, чи не казав він тобі ще чогось важливого? Може ти забула про якусь незначну на перший погляд деталь? Оля слухняна замислилася, проте несподівано для себе усвідомила, що погано пам'ятає події минулого вечора. Вона повільно фраза за фразою просувалася назад, реконструюючи кожну хвилину. Але від усього залишився один розпливчутий контур, Запам'яталося лише безмежне відчуття ейфорії, яке вона поринула, повернувшись додому. Ні, нічого такого він не казав. Нічого такого він не казав. Жанна незлостиво перекривила її. Треба було не чекати мани з неба, а виявляти ініціативу. От у мене, наприклад, є для тебе новини, хоча я, на відміну від декого, вчора весь вечір простерчал у машині, сам на сам з радіоприймачем. Але новини не втішні. Пам'ятаєш, Славик згадував про якусь малолітку на ім'я Юля, з якою Ясик познайомився незадовго до смерті. Слава, ще на мій телефон намагався накинути. І що з нею? Вона зникла в жовтні минулого року. Отакої. От тобто ти хочеш сказати, що це вона була того дня з Ясиком –